7. Valamint, ha tengeri utadon, míg hajód a kikötőben veszteg el, kiszáz, hogy ívó vizet meríts, útközben esetleg felszedsz néhány kajdlót vagy hagymát, de figyelmed a hajóra kell irányítanod, és folyton hátra kell tekingetned, hogy nem híve a kormányos, és ha szólít, mindent ott kell hagynod, mert különben megkötözve hajítanak fel, mint a birkákat szokták, ugyanígy van ez az életben is. Hogy kajdló és hagyma helyett feleséged és gyermeked van, annak nincs akadálya, de ha híva kormányos, rohanja hajóra és ott mindent, anélkül, hogy visszanéznél. Öregkorodban pedig ne el messzire a hajótól, hogy ott légy, bármikor hívnak.